wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 5 al Ula 14 atau 6 al Ula 1436 Hijriah kita duduk bersama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 Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah. Allahu ma, innana'udzubika min ilmin la ya'fah, wamin qalbin la yaqshah, wamin nafsin la ta'shbah, wamin da'watan la yustjabulha. Wahai Allah, kami berlindung denganMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung denganMu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganMu dari jiwa yang tidak puas. Berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbil Alamin Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Doamu ditunggu Allah SWT Tema ini saya tujukan kepada setiap orang Yang berdoa kepada Allah SWT Tema ini saya tujukan kepada Sebagian orang Yang ketika dia berdoa Mulai Dia ditimbul rasa putus asa Di dalam dirinya Karena menurut dia Belum ada pengabulannya dari Allah Subhanahu Kalian ini Kajian ini saya tujukan Kepada tangan-tangan Yang asalnya dengan kokoh Dan tegar Menadah kepada Rabbul Karim kepada yang maha memelihara. Yang maha pemurah. Kemudian tangan-tangan tersebut. Saking mungkin lamanya dia berdoa. Belum ada pengabul pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala menurut dia. Tangan-tangan tersebut mulai lemah. Tangan-tangan tersebut mulai lemas. Tangan-tangan tersebut bahkan mulai berputus asa. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang. Yang ingin mencari. Hakikat dibalik doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin sekali ibunya masuk dalam agama Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mulai mendakwahi ibunya. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mungkin terlalu banyak untuk mendakwah ibunya sampai ibunya marah dan sampai pada derajat ibunya radhiyallahu anha yang akhirnya nanti masuk dalam agama Islam mencela dan memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat sedih dalam keadaan seperti itu. Beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ibu beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan indahnya Islam untuk bersyahadat asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah maka beliau pun pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumahdi umma abi hurairah wahai Allah Berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Maka setelah itu semua Abu Hurairah radhiallahu anhu pun pulang ke rumah. Didapati ibunya dalam keadaan sudah mandi besar. Kemudian mendapati Abu Hurairah yang baru datang dari luar rumah dan ibunya mengatakan, "Ashhadu alla ilaha illallah." wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Ibunya masuk dalam agama Islam akibat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin lihat juga bagaimana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Pernah didatangi oleh seorang Arabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh harta sudah habis. Wang qaat, wang qata'ati subul. Dan semua jalan-jalan terputus. Artinya pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah terjadi kemarau. Baca klik. Di kota Madinah terjadi kemarau dan paceklik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa kepada Allah Subhanahu eh sedang berkhotbah. Saya bacakan hadisnya secara lengkap biar bisa dimaklumi dengan baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita anna rajulan dakhalal bahwa pernah seseorang masuk ke dalam masjid nabawi pada hari Jumat dari pintu iaitu perkampungan al qadha wa rasulullah sallallahu alaihi wa qa'imun yaqtub saat itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya karena hari Jumat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Orang tersebut menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasam dengan keadaan berdiri. Sambil berdiri orang tersebut berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasam. Tsumma Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, fad'u Allah ta'ala yudziithuna." Wahai Rasulullah. Harta kita habis. Karena musim kemarau. Tidak bisa menanam tanaman tumbuhan. Kemudian jalan-jalan terputus. Karena saking keringnya. Banyak retak-retak. Maka berdo'alah. Untuk kami. Berdo'alah wahai Rasulullah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan hujan kepada kita. Maka. Apa yang terjadi? Anas bin Malik bercerita. Farafah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Thennaqal lalu beliau bersabda: Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Ya Allah hujani kami. Ya Allah hujani kami. Kata Anas bin Malik r.a. Fala wallahi ma nar fi s min sahabin wala fazah wa ma bainana wa min baitin wala artinya tidak demi Allah kata Anas bin Malik lihat sebelum Rasulullah s.a.w. berdoa tidak demi Allah beliau bersumpah. Anas bin Malik sekarang bersumpah bahawa kami tidak pernah kami saat itu tidak melihat awan, tidak ada mendung, tidak ada di antara kami sesuatu yang menutupi kami. Semuanya terang cerah. Tidak ada tanda-tanda hujan. Kemudian pada ehwal yang telah oleh Allah Subhanahuwataala apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Fatah Alamin Warai Sahabah Mislutus. Ternyata di belakang itu keluar awan yang berbentuk seperti taming. Awan kumpulan-kumpulan awan sekelar Rasulullah SAW berdoa berbentuk seperti taming. Falma Tawassatat Isama Inta Sharat Thumma Ketika sudah benar-benar berkumpul di tengah-tengah maka awan tersebut terpisah-pisah kemudian turun hujan qala fala wallahi ma raaina syamsa tidak demi allah kata anas bin malik kami tidak melihat matahari dengan terang benderang qala summa daqala rajulun min zalikal ba Artinya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kecuali jenggot beliau yang mulia penuh basah dengan hujan. Akibat air hujan lihat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang mulia. Sayyidur Rasul. Pemimpin para Rasul. Tentu doanya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita apa? Makanya saya berdoa tidak dikabul-kabulkan. Kata orang ini. Maka pada kesempatan kali ini. Saya ingin. Dengan tema ini. Doamu ditunggu Allah. Agar orang-orang tetap berdoa kepada Allah Agar tangan tetap kokoh, tegar Agar niat dan tekad tetap yakin kepada Allah yang mengabulkan doa Dan tema doa Bu ditunggu Allah Saya ambilkan dari beberapa dalil, Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 Wahai Rabbku, muda'uni, A-stajib lakaum. Rabb kalian berfirman, Udu'uni, berdoa kalian kepadaku. Lihat, Allah nunggu doa kita. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nunggu doa kita. Udu'uni, mintalah, berdoalah kalian kepadaku. Misa yang aku akan kabulkan untuk kalian. Kemudian dari yang lain yang menunjukkan tema ini doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala Itu hadis diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa bersabda man lam yas'alillah yawdab alaih barang siapa yang tidak memohon kepada Allah niscaya Allah murka kepadanya Allah murka kepadanya Maka tadi sambungan ayat surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madkhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Ayo berdoa. Doa kalian ditunggu, ditunggu Allah Subhanahu Doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Pelajaran menarik dari ayat ini, yang tidak berdoa diancam neraka. Karena berdoa hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia berdosa dan tidak sampai situ saja Karena sebagian orang ketika mendefinisikan wajib, mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa Titik di situ saja, tidak Meninggalkan yang wajib berdosa, dikerjakan berpahala, meninggalkan yang wajib berdosa dan diancam siksa di Diantanya neraka Yang tidak berdoa, meninggalkan yang wajib, dian, berdosa dan diancam siksa saya yang dihulunya jahanam diakhir ini akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya Pertanyaan, Bapak ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, kenapa Allah Subhanahuwataala mengancam, mengurkai orang yang tidak berdoa kepadanya? Karena ini kesombongan yang nyata dari seorang yang makhluk yang lemah, yang semestinya dia sangat membutuhkan kekuatan dari Yang Maha Kuat, Allah Subhanahuwataala. Makanya Imam Ash-Shukani, rahimahullah, di dalam kitab beliau teks fatiha kiri mengatakan, wal wal shi'ah akdhah min hama listikbar, wahwa taraf min al junun wa shi'ul min al uq. Artinya tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk kegilaan dari seorang hamba, kedunuan seorang hamba, ingin sesuatu sahabiah, tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengatur, Allah yang mengatakan kun, fawafun jadi maka jadilah maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, doa kita ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa kita ditunggu oleh Allah Allah murka kepada yang tidak mau berdoa kepadanya di dalam hadis dari Salman Al-Farisi Rasulullah SAW bersabda Inna Rabbakum Hayyul Karim, yastahli min amnihi, jika Rafa'ya dahi, an yaridhuhu ma Sesungguhnya, Rabb kalian itu Maha pemalu dan Maha pemurah. Allah malu terhadap hambanya, mengangkat kedua tangannya dan dikabulkan dengan dengan kehampaan. Allah Subhanahu Wa Taala malu. Doa kita dituruti ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, teruslah tegar berdoa. Teruslah teguh dalam berdoa. Jangan mulai lemah, jangan mulai lunglai, -lu jangan mulai lemas. Jangan mulai berputus asa apalagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Surah Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai Muhammad Wahai hamba-hambaku yang melambangi batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Dan pada kesempatan ini, tema tujuan dari kajian ini hanya sekedar ingin memotivasi, memompor-momporin untuk agar orang tetap semangat berdoa kepada Allah di samping dia berusaha kepada Allah, berusaha dalam Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Para penulis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik subhanahu wa ta'ala yang akan mengabulkan doa anda Allah meminta kita untuk berdoa dan bukan meminta kita, ya Allah mana pengabulannya tidak, Allah meminta kita untuk berdoa maka jangan sibukkan diri anda, doa saya dikabulkan atau tidak Saat sebagian orang ada berdoa kadang-kadang ya Allah saya mau berdoa tapi dikabulkan ke ya? Coba-coba deh, kali dikabulkan. Enggak, jangan sibukkan diri anda dengan berdoa. Maka lihat perkataan uh, Umar bin Khattab r.a. Bukan sesuatu yang membuat aku resah apakah dikabulkan atau tidak. Walakin Yahumuni Hamad doa akan tetapi yang membuat aku rasa aku bisa berdoa kepada Allah atau tidak? Fa'il li'anni ila ulim tu doa walijabatumah. Kalau seandainya aku diberikan petunjuk untuk berdoa dan ingat salah satu nikmat terbesar. lalai datang semua perkara Dari ada sampai z Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai menyibukkan diri doa saya dikabulkan atau tidak. Karena ketika seorang diberikan petunjuk untuk berdoa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa salah satu nikmat Allah terbesar adalah seorang bisa berdoa kepada Allah. Bisa berdoa kepada Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, arahan oleh Allah untuk menadah keDzat tangannya meminta kepada Allah SWT karena ketika kita berdoa pasti ada pengabulannya nanti sebagaimana yang akan saya sebutkan sel selanjutnya ini, setelah ini kalau orang berdoa pasti akan ada pengabulannya maka jangan pernah sibukkan diri anda dengan dikabulkan atau enggak akhirnya mau berdoa nanti tidak dikabulkan capek berdoa, tidak usah berdoa aja deh jangan ya Coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini permintaan Allah Dalam surat al-mu'min ayat 60 atau ghafir ayat 60 Wa qala rabbukumu du'uni aska jubilakum Rabb kalian berfirman berdoalah lah kalian kepadaku Itu yang diminta oleh Allah dari kita Berdoa kepada Allah Pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaminnya Maka jangan sibukkan diri anda Ketika berdoa Apakah dikabulkan tidak Kok enggak dikabul-kabulkan Tidak Jangan sibukkan diri anda dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rabb kalian berfirman. R'u'alah kalian kepadaku. Misal aku kabulkan bagi kalian. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'u'hu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang khusna dan berdo'alah dengannya. Berdo'alah kalian dengannya. Lihat. Ini sarana yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Untuk kita bisa berdo'a kepada Allah. Maka jangan kita pikirkan saya dikabulkan doa saya atau tidak. Yang paling penting adalah hamud du'a. Tekad untuk berdo'a itu yang paling penting. Karena di si sini doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tegak kita berdoa di samping kita memohon apa yang kita perlukan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan kita dunia akhirat. Di samping itu kita sedang beribadah, yang itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi dalam Surat Al-Araf ayat 180. Walillahil asmaul husna fadu'uhu biha. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang baik maka berdoa lah dengannya ya. ini sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang berdoa ketika Anda ingin berdoa Allah sediakan nama-nama yang husna agar bisa berdoa dengannya ketika menyebutkan itu ketika dalam doa Anda ya razzaq rizqni ya ghaffar igfirli wa hayy al-wah nus sedikit menyimbang razzaq artinya allazi yarzuqu maratan ba'da ukra bukan hanya sekedar raziq Razzaq artinya allazi yarzuqu maratan ba'da ukra. Zat yang memberikan rezeki tanpa batas, tanpa henti. Terus berikan rezeki, terus berikan rezeki. Nah, ketika itu Allah mempunyai nama, nama-nama yang husna itu sarana untuk kita berisi, bisa berdoa kepada Allah. Maka berdoalah. Maka poin yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan diri Anda dikabulkan atau tidak. Doa kita tetapi sih bukanlah bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika anda dihirami Diberikan petunjuk untuk bisa berdoa kepada Allah Pada saat itu ada pengabulan doa Pasti Ini yang pertama Kemudian yang kedua Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahui baik-baik Yakini baik-baik Doa yang kita panjatkan kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluk Rabbul 'izzati wal karam tidak akan pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Harus yakini itu baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka pada saat itu yakini baik-baik doa yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbul 'izzati wal kiram. Rabb yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Rabb yang apabila mengatakan kun, fayakun. Jadi maka jadilah, maka yakini baik-baik doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah. Maka saya sering mengatakan orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena pasti dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Mamin muslimin, mamin muslimin yadru bidaw'ah, laisa fiha qati'at rahim walathmin, illa istajaba Allah ihda bi ihda thal". Tidaklah seorang muslim ini menunjukkan keumuman siapapun muslimnya. Dan ini juga membantah sebagian orang yang apabila berdoa harus dengan perantara harus jangan berantara orang yang sudah meninggal enggak perlu tidaklah seorang muslim siapapun anda banyak dosakah sedikit dosakah orang alimkah orang awamkah siapapun anda tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dalam permintaan tersebut tidak ada dosa tidak juga memutuskan hubungan kekerabatan melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 pengabulan Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan salah satu dari tiga pengabulan, pasti dikabulkan, tidak pernah rugi. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti dikabulkan, tidak pernah rugi. Yang pertama, imma an yawjiyalahud al-watah. Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengabulkan permintaan orang tersebut di dunia. Apa-apa yang dia minta langsung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa iman yudakhirha fil akhirah. Allah Subhanahu wa Taala tidak mengabulkan doa tersebut di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala mengabulkannya di akhirat. Disediakan tabungan untuk dia, pengabulan pengabulan doanya di akhirat. Maka disebutkan oleh beberapa para ulama bahwa ada sebagian orang-orang soleh ketika dia nanti di akhirat meninggal. Maka dia ternyata melihat Oh ini doa-doa saya yang belum dikabulkan Saya dapati di akhirat Dia ingin kembali ke dunia Untuk apa? Untuk hanya sekedar berdoa Meskipun tidak dikabulkan di dunia Karena dia melihat tabungan-tabungan Hasil dari doanya itu di akhirat Subhanallah Ini sangat luar biasa Kemudian yang ketiga, doanya syifa minas su ibtirlaha. Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa tersebut dikabulkan. Bukan yang dia minta, akan tetapi diberikan pilihan yang lain yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Jadi orang berdoa tidak pernah rugi. Maka tetaplah teguh, tetaplah teguh berdoa kepada Allah. Doamu ditunggu Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa anda tidak akan pernah rugi. Baik, yang ketiga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah ini poin yang ketiga yang meneguhkan tatkala kita berdoa, tatkala tangan-tangan yang -tangan mulai lemas, tatkala e, tekad sudah mulai turun, tatkala rasa putus asa sudah mulai meliputi seseorang, maka pada saat itu ingatlah jangan pernah mengatakan aku telah berdoa, mana pengabulannya? Jangan tergesa-gesa dalam minta pengabulan. Jangan tergesa-gesa dalam minta pengabulan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para ikhwah itu sebenarnya yang membuat seseorang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Justajabul Ahdikum malam ya'jal. Artinya: "Justajabul Ahdikum malam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia te tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana orang tersebut tergesa-gesa di dalam doanya?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tergesa-gesanya orang tersebut adalah mengatakan yaqulu da'awtu da'awtu falam yastajib li aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala aku telah berdoa kepada Allah tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik cerita berikut yang menunjukkan bagaimana Orang kadang-kadang berdoa lama Kepada Allah Ternyata baru dikabulkan setelah Puluhan tahun Subhanallah ya. Maka jangan urusan Jangan tergesa-gesa di dalam minta pengabulan doa Mungkin ada hikmahnya ya akhi, pak. Ya bapak ibu saudara saudara sekalian Ada hikmahnya Misalkan ada seseorang berdoa kepada Allah Agar diberikan rizki Dia belum diberikan rizki Mungkin tidak pantas saat itu Mungkin dia kalau diberikan rezeki dia langsung sombong. Mungkin dia kalau seandainya diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia kufur terhadap Allah Banyak hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya Coba perhatikan sekarang cerita Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam Bagaimana pak? Kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa Yang berdoa Nabi Musa Nabi Harun yang mengamini Yang berdoa Nabi yang mengamini adalah Nabi Tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik di dalam surat Yunus ayat 87, 87. Wa auhayna ilaa Musa antab wa akihi antabau wa ali kaumikumah bimisra buyutan. Wajalu buyutakum qiblatan. Wa aqimu salah wa bishri almuaminin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, yaitu Harun, untuk menjadikan Mesir sebagai tempat tinggal dan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat kalian dan didikanlah salat dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-88. Wa qala Musa, lalu Nabi Musa berdoa. Lihat, yang berdoa nabi alaihi salam Musa. Kemudian beliau termasuk ulul azmi. كما دينام أميني سرّان نبي هارون نبي موسى بردق قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أردنى Wahai Musa uh, Musa berkata Wahai Rabb kami Sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun Dan kaumnya Perhiasan Harta dalam kehidupan dunia Wahai Rabb kami Mereka gunakan itu semua Untuk menyesatkan Manusia dari jalan engkau Wahai Arab kami Hancurkan Lihat doanya Nabi Musa Hancurkan Harta mereka Dan tutup hati mereka Dan jangan mereka beriman Sampai mereka melihat siksa yang beri Lalu Allah berfirman di ayat yang 89 Kata Allah SWT Telah dikabulkan Siapa, siapa itu doa Nabi Musa yang diamini oleh Nabi Harun telah dikabulkan doa kalian berdoa tahu para pemirsa para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kapan doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayat itu turun baru 40 tahun selanjutnya baru terjadi pengabulan doa subhanallah ya itu turun. Allah sudah mengabarkan bahwasanya doa kalian dikabulkan, tapi terjadinya pengabulan doa setelah 40 tahun sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu rahimahullah. Setelah Firaun mengatakan, "Ma alantu min ilahin ghairi?" Aku tidak mengenal ada sembahan yang mereka disembah kecuali aku. Aku tidak mengenal eh uh, uh, dalam ayat yang lain Allah, Firaun berkata, "Ana rabbukumul ahla. Aku adalah rab kalian yang paling tinggi. Setelah kejadian-kejadian itu. Allah sebenarnya sudah mengatakan. uji Doa kalian berdoa. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Tapi kapan pelaksananya pengaburan tersebut. Saya kapan? Empat puluh tahun setelah itu. Maka bapak ibu saudara-saudari. Jangan mengatakan. Kapan saya sudah berdoa. Jangan pikirkan. Eh, jangan tergesa-gesa di dalam doa-doa kita. Ya ini para اخوان dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Makanya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana binasanya Firaun dan bala tentaranya. Bahwasanya Nabi Musa bisa melewati uh, lautan, kemudian setelah itu ternyata Firaun melewati dengan lautan yang sama, ternyata tenggelam di situ. Ketika benar-benar mau mati baru dia mau beriman tidak diterima imannya, tidak terima Islamnya sebagaimana yang dikabulkan oleh Allah SWT doa tersebut Allah menyatakan ujibat doa kalian telah dikabulkan oleh Allah SWT lihat 40 tahun baru terlaksana ini bapak ibu saudara saudari pemandangan yang sangat luar biasa kemudian perhatikan baik-baik kalau ada orang bertanya adi ya kenapa kok dikabulkan setelah 40 tahun Ada orang orang bertanya kenapa kok enggak langsung dikabulkan oleh Allah bangkah ya akhi anda sebagai manusia sebagai makhluk Allah tidak pantas untuk bertanya itu walillahil hikmatul balighah fi makhlukati Allah subhanahu wa taala mempunyai uh, kebijaksanaan dalam pengaturan-pengaturan pengaturan hikmahnya Maka di sini diperlukan senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah. Hati-hati dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdoa, terutama tatkala dia sudah mulai lemas karena sudah lamanya, mulai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba perhatikan baik-baik ayat berikut. Ada orang misalkan sebelum saya sebutkan ayatnya Ada orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan anak Kemudian tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Perhatikan baik-baik Ada orang berdoa kepada Allah Berdoa, berdoa, berdoa Ketika ditanya Wahai fulan, kamu menikah sudah berapa lama? Saya menikah sudah belasan tahun Ustaz. Tidak Sudah punya anak? Belum musal kenapa enggak berdoa ustad dokter menyatakan bahwasanya saya tidak bisa punya anak Medis menyatakan bahwasanya saya tidak punya anak ya akhir min minat duktar hilangkan hilangkan itu dokter anda punya rob rabbul karim li amrin karim rabbul kabir li amrin kabir Subhana wa taala, kita punya Allah yang maha besar untuk perkara-perkara yang besar. Kita punya Allah yang mengatakan kun payakun Kita punya Allah subhana wa taala yang sekali mengatakan kun jadilah, maka jadilah. Kita berhadapan dengan Allah yang Al Malik, Al Mudabbir, Al Khaliq, yang maha kuasa, pencipta pengatur. Kita tidak bahwa tidak hanya berhadapan dengan penelitian penelitian per dokter kemudian nanti uh, ini diteliti dulu kemudian nanti dikirim ke Jerman dikirim ke luar negeri, ke Eropa menunggu hasilnya baru setelah itu kita ya akhi tinggalkan Allah Subhanahu wa taala kita kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Syura ayat 49 walillahilmulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha Allah memiliki kerajaan langit dan bumi Allah menciptakan apa yang lebih Allah Sabar Subhanahu Wa Taala sangat mungkin hari ini anda dinyatakan oleh seluruh dokter. anda bancul besok anda sebagai orang yang sangat subur. Mampu Allah Subhanahu Wa Taala menguat itu. Harus tegar, harus yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah wa Untukmu kini Nabi hidapah berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengabulkan doa kita orang-orang yang disebutkan rezekinya kerana hutang, berdoa ya ahli kepada Allah subhanahu wa ta'ala, usah tidak ada jalan lain berdoa ya ahli, anda berhadapan dengan zat, dengan Allah yang maha maharazad yang luas rezekinya, yang memberikan rezeki tanpa batas Usah sudah berdoa ibu saya bapak saya kakak saya belum dapat hidayah. Susah, ya akhir, Anda berdoa kepada Allah yang memiliki hati-hati manusia. Innal qulub baina asbu'ain min asabihi ar-rahman yukallibuhakaifa yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak balikan hati tersebut bagaimanapun Allah sekehendaknya. Sebagian orang berputus asa ketika belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Maka ini harus tegas Harus yakin kita kepada Allah Kita berhadapan sekali lagi saya ulangi Kita berhadapan dengan Rabb yang apabila mengatakan Kun Kita berhadapan dengan Allah yang ma'amal melihara Yang apabila mengatakan jadilah maka jadilah Kita berhadapan dengan Rabbul jalali wal iklam kita tidak berhadapan dengan makhluk-makhluk dengan kerjus sebahagian penelitiannya. Dan sekarang saya akan buktikan bagaimana takdir Allah dan kuasa Allah terhadap hamba-hambanya. Makanya setelah itu di ayat, setelah itu di surat-surah ayat 49 tadi, Allah Subhanahu Wataala berfirman, Ya Abu Liman ya Sha'ub wa Ya Liman ya Sha'ub Allah memberikan kepada yang dikahannya kini anak-anak perempuan memberikan kepada mereka anaknya semuanya anak laki-laki. Wa yaj'alu man yasha' aw aw yuzawwijhum dhukaran wa Allah Subhanahu wa taala membolehkan antara anak laki-laki dan bisa dia anak. Dan wa yaj'alu man yasha' Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya mandul tidak melahirkan anak semuanya dengan kehendak Allah. Silakan Anda periksa, kita tidak mau tidak membiarkan keputusan apapun dari medis. Silakan diperiksa, tapi Anda sekarang berhadapan dengan Allah yang hari ini Anda mandul, besok, jangan besok 5 menit kata Allah, Anda subur-subur. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekarang Anda kere paling kere sedunia, 5 menit ke depan Anda kaya, makanya akan menjadi orang kaya. Maka berdoalah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, bapak ibu, saudara, saudara seperti yang saya katakan tadi. Ketika disuruh berdoa, ya Allah, Ustaz. Sudah selesai, Ustaz. Sudah. Kan saya dinyatakan mandi selesai. Kayaknya enggak usah berdoa lagi. Sabar aja sudah. Enggak, ya. Berdoa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Lihat. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, pemandangan yang sangat luar biasa. Dan banyak pelajaran dari cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria Surat Maryam ayat 2. Perhatikan baik-baik. Dalam surat Maryam ayat 2. Dan cerita ini saya tujukan untuk orang-orang yang mulai lemah tangannya. untuk orang-orang yang mulai berputus asa. Untuk orang-orang yang mulai turun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Maryam ayat 2. Zikra <tuk> rahmat rabbika 'abdah Zekaria. Cerita tentang rahmat rabb rahmat rabb terhadap hambanya Nabi Zakaria alaihi salam. <tuk> Izada rabbahu nidaan khafi. Ketika beliau Nabi Zakaria alaihi berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih dengan doa yang suaranya pelan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya itu untuk keikhlasan berdoa dengan suara yang lirih agar tidak didengar oleh orang tetapi di sana ada tafsiran lain yang sangat luar biasa Nabi Zakaria, saya ceritakan dulu sebelum tafsirannya Nabi Zakaria AS Beliau berumur 100 tahun Berdoa-berdoa minta anak Tidak dikabulkan oleh Allah SWT 100 tahun An e Istrinya umur 90 tahun Itu pun dalam keadaan akhir Dalam keadaan mandul Tidak bisa melahirkan Taib para ikhwah yang berhormati di Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar kesulitan di atas kesulitan makanya beliau berdoa dengan suara yang pelan karena kalau beliau berdoa dalam keadaan sudah 100 tahun berdoa tidak dikabul-kabulkan ya, orang kalau para ikhwah sekalian, sebelum saya cerita lanjutkan cerita Nabi Zakaria ya. ada orang cerita, syekh di Arab Saudi cerita bahawa ada orang Umurnya sekitar 110 tahun 110 tahun Kemudian datang ke masjid sholat di atas kursi Lalu Yang di samping kanan jamaah yang masih muda ini Melihat si kakek-kakek tadi berdoa Jemaah ini sudah mengira, wah oh, pasti itu berdoa minta dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian dijauhkan uh, dari penyakit. Pasti doa-doanya sekitar itu, atau diberikan husnul khotimah, atau diampuni dosa saat meninggal. Karena tinggal uh, sebentar lagi, innalillah, innalillahiun, seperti itu bahasanya. Ya, ternyata apa yang apa yang di Disebutkan oleh kakek-kakek tadi Allahumma Ya Allah Berikan atau nikahkan saya Dengan perempuan umur belasan tahun Subhanallah Ini kan artinya sesuatu doa yang Dalam tanda kutip Tidak pantas untuk disampaikan oleh si kakek-kakek Ya ingat kubur gitu Nah Coba perhatikan. Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah s.w.t. Dengan doa yang suara yang lirih. Kenapa? Karena ada beberapa tafsiran bahwasanya Beliau ketika berdoa kepada Allah. Meminta anak. Dalam se sebuah kondisi yang mustahil dapat anak. Umur 100 tahun. Kemudian istrinya akhir. Mustahil dapat anak. Ini salah satu penafsiran dari. Penafsiran yang disebutkan tentang Nida'an khafiyah Doa yang tersebutnya yang dibacakan oleh Nabi Zakaria Karena beliau malu minta anak Tapi tetap saja beliau berdoa 100 tahun berdoa hanya ingin minta anak Bedakan dengan yang tadi yang terputus Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? 100 tahun Dalam keadaan sulit di atas kesulitan Mustahil di atas kemustahilan Hah ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Nabi Zakaria mempunyai sekitar empat penghalang beliau mendapatkan pengabulan doa beliau mendapatkan dikabulkan doa oleh Allah untuk mendapatkan anak. Empat penghalang beliau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Maryam ayat 3 ayat 4. Kalau Rabb ini wahanalam wahayyabku Sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. Ya, keropos tulangnya sudah. Kemudian wasta'ala wasta'ala ar Uban-uban sudah mulai tumbuh di kepala. Nih. Yang kedua, yang ketiga. Beliau mengatakan, "Walam akum bi du'aika Rabbi syaqiyya." Yang ketiga disebutkan dalam ayat yang lain ada tambahan yaitu surat Maryam ayat yang sama kemudian di ayat yang kede, surat yang sama ayat yang kedelapan itu yang kedua tadi ya In di wahanalamu tulang-tulangku sudah keropos sudah sering sakit-sakitan washtahalar Rasul Syeibah kemudian ubanku sudah mulai tumbuh di kepala. Kemudian ayat yang ke-8, Nabi Zakaria mengatakan, Anna yakunuli thulam. Wa bagaiman aku bisa memiliki anak. Wa kanati merahati kanat akhiran. Isriku dalam keadaan akhir. akhir. Akhir di sini, Bisa menafus, Bisa, bisa uh, manful. Wa katbalagtu minal kibari itiyah. Dan aku sangat tua rentas, Seratusan lebih umur beliau. Subhanallah. Empat penghalang yang mustahil seseorang dapat anak. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, nahnu nata amal ma'al Robin Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Nahnu mat nata amal ma'al Rob al-lilli qala inna ma'arad hamu ida arad hamu ida arad shay'an yaqool. Berhadapan dengan Allah yang apabila yang Allah telah berfirman jika Ia menghendaki sesuatu maka Dia mengatakan kun jadilah maka jadilah Inna ma'ammu ida arada shay'an an yaqoolalahu kun fayaqoon Sesungguhnya perkara jika beli Allah Subhanahu wa Taala menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun jadilah maka jadilah kita berhadapan dengan Rob yang seperti itu bukan hanya penelitian penelitian penelitian. Oke, okay, kita percaya. Kita juga berusaha secara medis. Iya, tetapi kita lebih percaya dengan Allah, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Kemudian para akhoya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum selesai ceritanya Nabi Zakaria alaihi salam. Lihat yang sangat luar biasa lagi. Nabi Zakaria setelah itu beliau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan. Artinya, maka Nabi Zakaria alaihi salam dipanggil oleh malaikat. Dalam keadaan Nabi Zakaria beribadah di dalam mihrabnya, sholat di dalam mihrabnya, nanti ini akan saya bahas juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria alaihi salam dengan Yahya, lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa, maka menjadi kebiasaan bagi Allah yang karim. ingat baik-baik dari saya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa maka menjadi kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang karim yang mahumia Allah pasti mengabulkan Nabi Zakaria, "Inna Allah yubashshiruka biYahya." Allah memberikan gembira kabar gembira kepadamu dengan seorang anak. Yahya bahkan bukan hanya seorang anak, bahkan dikasih nama oleh Allah. Nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Zakaria. Hmm, Subhanallah. Ini hmm, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih anak dan dikasih namanya langsung oleh Allah swt tanpa pending aling-aling dan perkataan yang saya katakan tadi bahwa ketika Allah mengabulkan doa anda menjadi kebiasaan bagi Allah kalau kita lihat ayat-ayat al-Quran hadis-hadis Rasul cerita-cerita Nabi menjadi kebiasaan Allah yang karim mengabulkan permintaan anda dan diberikan bonus. ingin contohnya kita lihat beberapa cerita berikut. perhatikan cerita yang pertama para ekwanil darah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub Alaihissalam. Nabi Ayub kita ketahui bahwasanya Nabi Ayub mempunyai penyakit. yang dengan penyakit tersebut Nabi Ayub Alaihissalam beliau mendapatkan tubaan dari Allah dengan penyakitnya dan dijauhi oleh anak istrinya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat e, 83 Wa ayuba iz nadarbah nabi ayub ketika berdoa kepada Rabbnya anni <tik> masanya dzur wa anta arhamur rahimin lihat para pemirsa Para pendengar dan seluruh kaum Muslimin yang mengkutik kajian ini dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Robnya. Ani Masanya Zur, wahai Allah, aku tertimpa keburukan, penyakit dan engkau arhamur Arhamrahim. Engkau adalah yang mengasihi dan paling mengasihi dari seluruh yang mengasihi dan ini salah satu pengamalan Nabi Ayub terhadap firman Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang nama husna yang maha baik. Berdoalah dengannya. Wa anta arhamur rahimin kata Nabi Ayub. Engkau adalah Maha Pengasih. Yang sangat pengasih, lebih pengasih dibandingkan apapun yang mengasihi. Lihat Ketika Allah mengabulkan Nabi Ayyub, Allah berikan permintaan Nabi Ayyub dan diberikan plus bonusnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84, "Fastajabna lahu fatashafna ma bihi min dhar wa atainahu ahlihi wa mithlhum ma'ahum rahmatan min indina wa zikralil'abidi." Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayyub. Kami hilangkan penyakitnya. Satu, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ayyub. Kemudian bonusnya apa ya, Allah? Lihat, wa atayna ahlihi, kami kembalikan keluarganya. Hah? Yang asalnya keluarganya meninggalkan Nabi Ayyub, kami kembalikan keluarganya. Subhanallah. Ini kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pengabulan doa Apabila Allah mengabulkan doa Pasti Allah akan memberikan bonus padanya Kemudian Cerita Nabi Yunus alaihi ya, salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan cerita Nabi Yunus ini luar biasa Ya, Luar biasa lihat ya, perhatikan wa dan nun izhaba mughadziban fadhanna alla naqdir 'alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhana innii kuntu minadh-dhalimin artinya dan yunus yang dimakan ikan paus ceritanya ingatlah ketika dia pergi dengan rasa marah dan dia mengira bahwasanya kami tidak sanggup atasnya. Tidak sanggup menolong atasnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada Nabi Yunus AS. Lihat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan yang dihadapi Nabi Yunus tiga. Yang pertama kegelapan perut ikan. Paus. Yang kedua kegelapan malam yang gelap gulita. Yang ketiga kegelapan dasar laut. Mustahil Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan Dan satu saja permintaan Nabi Yunus Yaitu ingin keluar dari perut ikan tersebut Satu saja Tetapi ketika Allah mengabulkan Allah memberikan bonusnya Disebutkan dalam surat Al-Anbiya Ayat 87 kemudian 88 Lihat Fasta <tuhimme> jabna lahu Wanajjainahu minal gham Wa kathalika nunjil mu'minin Artinya, kami kabulkan untuk, fir, untuk ee, Nabi Yunus. Dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Yaitu keluar dari perhatikan. Dan kami selamatkan dia. Kami selamatkan orang-orang yang beriman bersamanya. Lihat bonusnya, selalu ada bonus. Lihat Doa anda ditunggu oleh Allah. Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria yang kita ceritakan tadi. Sebelum saya menceritakan bonusnya untuk Nabi Zakaria, ini yang luar biasa juga jadi cerita Nabi Zakaria. Ketika beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengabulan, Nabi Zakaria mengatakan, Kala Rabbi Anna yakunu Yakunuliyum. Artinya, Wahai Rabbku. bagaimana aku bisa memiliki anak? Dalam surat Ali Imron ayat 40, kemudian juga dalam surat Maryam ayat 7. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan ayat yang sama. Saya bacakan surat Ali Emran ayat 40. Qala Rabbi anna yakunu lihunam wa katbala ghaniyal kibaru wa mra'ati'aqir. Wahai Rabbim bagaimana aku bisa memiliki anak? Aku sudah tua renta dan istriku minofos atau mandul Lihat apa jawaban Allah. Di ayat yang sama. Qala kadzalika Allah yadzalu ma Artinya demikianlah Allah Subhanahu wa taala berthandap berbuat sesuai dengan kehendaknya artinya anda wahai orang-orang yang berdoa pegang ini janji dari Allah Subhanahu wa taala doa anda ditunjo oleh Allah Subhanahu wa taala pegang ini janji dari Allah kadzalika Allah yadzalu ma demikian Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya di dalam ayat yang lain yang saya sebutkan tadi yaitu surat Maryam Allah subhanahu wa taala berfirman, "Qal <tuh>, Rabbii anna yakoonu li zulam, wa katta imrati 'amkran, wa qad balag tumil kibri a'tian." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak dan istriku orang yang bandul? Aku termasuk orang yang sangat tua renta, seratusan lebih umurnya. Lihat jawaban Allah pada ayat yang ke 9 dari surah An-Nar. Allah Kadalika, Allah Robbukahwa alaiyahain, wakathalak tuh kami takbelu, walam takusaya. Lihat ayat yang sangat logis ini mengatakan demikianlah Robbuk berkata itu adalah modal haidah bagi Allah. Tanamkan di dalam diri kita saat kita mulai lemah, mulai lemas berdoa kepada Allah. Tanamkan. Itu adalah ringan atas Allah. Jujur juali wa'alaikum. Ringan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering mengatakan. Ketika ada orang malas berdoa Sebenarnya ada perasaan. Dia belum terlalu yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadari atau dia tidak sadari. Dia akui atau dia tidak akui. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat ringan untuk muha'i Zakaria, Alayhi salam. Bukti nya waktu kalak tu kami ingkablu, walum tak berseyak. Aku telah menciptakan angka sebelumnya dan angka sebelum ini belum ada. Ya Aku, hari ini kita mandul, besok mungkin orang paling subur. Hari ini kita banyak berilat hutang, Muit besok mungkin kita mengutangi orang lain membebaskan hutang orang lain. Berdoa kepada Allah, doamu ditunggu oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian hal yang menarik lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ayat yang setelahnya yaitu ayat yang ke-10 Ayat yang setelahnya ayat yang ke-10 Nabi Zakaria mengatakan qala rabbij'al li ayya Ini hal yang menarik juga wahai rabbku wahai rabbku Mohon maaf para pemirsa, ya. e, apa, terlalu kencang suaranya. Akan tetapi, ya ingin menegaskan saja kepada para pemirsa agar benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya ofisial Roja minta diturunkan e, suaranya. Coba perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Robku, jadikan, karena beliau merasa tidak mungkin dapat anak. Dua. Istri menafkhus mustahil di atas kemustahilan. Maka beliau mengatakan Rob bija ayah. Jadi seakan-akan perkataan beliau itu maksudnya wahai Allah swt wa jadikan untukku tanda. Apa maksudnya? Kalau di zaman sekarang wanita hamil itu kan Perlu menunggu, oh, tidak hide lagi sekian, terlambat sekian, terlambat sekian. Uh, kemudian tespek kemudian baru uh, positif. Ini enggak. Beliau ingin, ja Wahai Rabbku, jadikan ada tanda untukku langsung. Bahawa memang aku akan memiliki anak. Itu maksudnya. ya Kemudian para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala, Perhatikan baik-baik, setelah itu, yang luar biasa lagi dari Nabi Zakaria salam adalah perhatikan baik-baik sebelum saya ceritakan apa bonusnya bagi Nabi Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa Nabi Zakaria salam beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal Sebelum beliau mendapatkan berita kabar gembira untuk mendapatkan Yahya sebagai anak beliau berdoa Yusuf di filmnya beliau berdoa Ber mengerjakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tatkala beliau mendapatkan uh, pengabul doa beliau pun sedang solat ini memberikan pelajaran kepada kita silahkan cek di dalam uh, surat Ali Imran dari mulai ayat 36 sampai 39 lihat di situ bahawa Nabi Zakaria takala mula-mula pertama berdoa beliau solat kepada Allah tidak lepas dari solat kemudian takala diberikan pengabulan doa beliau pun dalam keadaan sedang solat kepada Allah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah remehkan solat anda kepada Allah Swt karena dia adalah bagaikan penghubung antara dengan Allah Swt dalam keadaan bagaimanakpun selama anda muslim Balik berakal selain wanita haid dan nifas maka tetap wajib sholat sakitkah sehatkah musafirkah mukimkah sibukkah tidak sibukkah lapangkah waktunya sempitkah waktunya tetap ber, ber, uh, mengerjakan salat kepada Allah terutama salat-salat yang wajib karena adalah penghubung antara dia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria? Allah Subhanahu wa taala, ya, fastajabna lahu wa wahabna memperhatikan ya, ayatnya, kami kabulkan bagi Nabi Zakaria alaihis Seorang anak waslahna lau zaujah. Ini bonusnya. Kami perbaiki keadaan istrinya. Ha, subhanallah. Istrinya yang asalnya mandul, yang asalnya minapos, kami perbaiki. Ya, itu bonusnya. Sudah menjadi kebiasaan. Rabbun karim, Allah yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala takala mengabulkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pasti memberikan apa yang diminta Dan diberikan bonus atasnya Ini yang bisa saya sampaikan Salallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Alamin Saya kembalikan kepada Akhif Awas nah, nah. Baik, terima kasih kami ucapkan Atas bahasan yang penuh manfaat Dan tausiah yang sangat berharga Yang telah saya sampaikan Semoga menjadi motivasi yang uh, Sangat baik bagi kita untuk terus Bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti dan tanpa putus asa. Ikhtiar Islam pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya sila di 0218236543 atau melalui pesan singkat 081317776543 dan untuk nomor lainnya 0819896543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan di 021 nah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana Ibu? Ibu Nisa dari Balikpapan. Ibu Nisa di mana? Balikpapan. Balikpapan. Silahkan ke pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Hmm, saya ingin bertanya. Saya kalau berdoa itu sering merintihkan keinginan saya. Sering mak? Merintihkan apa yang ingin saya? Merintihkan ya. Uh, merintihkan. Contohnya uh, seperti. Merinci uh, ya, baik. Contohnya uh, hmm. seperti satu, gitu kan? Ayuh. Yeah. Uh, uh, itu apa boleh itu. Yeah. Banyak permintaan itu. Baik, baik, baik, ibu Nisa. Uh, terus, uh, kalau saya lagi nafas, atau saya eh, lagi high, saya juga boleh membaca Al-Quran. Baik. Baik, terima kasih Ibu Nisa atas interaksi Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ibu Nisa di balik papan. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya kepada Ibu Nisa di balik papan. Sebelum saya jawab kepada atas pertanyaan tersebut, maka saya memohon maaf kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio dan juga seluruh kaum Muslim apabila saya tadi terlalu kencang suaranya kemudian karena ini banyak sekali eh, ada masukan-masukan dari kawan-kawan yang menginginkan kebaikan untuk saya saya ucapkan jazakumullah khairan. Akan tetapi ketahuilah bahwa itu bukan saya buat-buat akan tetapi benar-benar ingin menancapkan di dalam diri terutama diri pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslim agar jangan malas untuk berdoa kepada Allah dalam perihal apapun. Jangan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perihal apapun. Kalau seandainya suara tadi terlalu kencang maka mohon maaf. Kemudian adapun pertanyaan dari Ibu Nisa dari balik papan jawabannya <tuh> yaitu salah satu adab dalam berdoa adalah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan-permintaan yang umum lebih baik dibandingkan kita meminta dengan permintaan-permintaan yang rinci dengan beberapa alasan yang pertama itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdoa dengan permintaan-permintaan yang umum di antaranya doa Rasulullah SAW yang umum yaitu beliau sering berdoa membaca Robbanaati nafidunyah hasana wafilakhirati hasana wakina agabanar lihat ini doa yang sangat umum kemudian juga doa yang beliau sarankan kepada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim yaitu Allah mafirli warhamni waafinii warzukni waai Allah ampuni aku rahmati aku dan Rahmati aku Kemudian sehatkan badanku Dan berikan rezeki kepadaku Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kata Rasulullah SAW Fa'innaha ula'i tajma'ulaka dunyaka wa akhirat Sesungguhnya Empat permintaan tersebut Tanpa dirinci Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mengumpulkan Mengumpulkan duniamu keperluan duniamu dan keperluan akhiratmu mengumpulkan duniamu dan keperluan akhiratmu maka kadang-kadang rincian kita tidak seperti tidak seindah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan untuk kita maka berdoalah yang umum seperti misalkan kita berdoa untuk anak kita ya bukan sebuah doa yang Terlalu bagus untuk diucapkan ketika kita merinci untuk anak-anak kita. Ya Allah jadikanlah dia anak yang soleh, anak yang hafal Quran, sekolah di sini, nanti kerja di sini, dapatkan gaji sekian. Kemudian tidak perlu, akan tetapi doalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul oleh di dalam Al-Quran dan dalam hadis dari Rasulullah SAW. Rabbi habli min salihin. Wahai Rabbu berikan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian doakan pula Rabbilah tazarni fardun wa, eh, Rabbi hab, uh, habla nami l dzuriyatun taibah Wahai Rabb kami berikanlah kepada kami uh, keturunan yang baik. Kemudian juga uh, dalam doa yang lain Rabbanah habla nami azwajina dzuriyatina qurtaa imujjan almuttaqina iman Wahai Rabb kami uh, habla nami azwajina berikanlah kepada istri-istri kami dan juga keturunan kami yang eh, nyaman dipandang mata. Nah ini semua adalah permintaan-permintaan yang umum, tidak perlu dirinci, ya. tidak perlu dirinci. Wallahu aalam, itu yang bisa saya jawab. Nah. Baik terkait dengan uh, wanita haid, apakah diperbolehkan untuk membaca uh, mesaf Al Quran di misalnya? Nah, pertanyaan yang kedua dari Ibu Nisa tadi Tentang wanita haid, apakah diperbolehkan untuk membaca mushaf Al-Quranul-Kerim? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wallahu'alam pendapat yang paling kuat Apabila seorang wanita yang haid diperlukan untuk membaca Al-Quran Maka tidak mengapa saya ucapkan seperti itu. Apabila seorang wanita yang haid untuk e, diperlukan untuk membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Dalam arti yang tidak mengapa, tidak mengapa dia membaca Al-Quran. Akan tetapi jangan memegang, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis duit Imam Malik: La yang mesuha Al-Quran, ilah Taahir tidak ada yang musab, memegang mushaf ini kecuali orang yang suci, yaitu orang yang suci dari hadas dan Hadas kecil dan besar. Yang bukan orang yang suci ini, kecuali orang yang beriman bukan. Tetapi kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan besar. Wallahu aalam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sudah sampaikan demikian Ibu Nisa dan pendengar serta pemirsa lainnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikut kita berikan untuk panelphone kedua. Silahkan kami buka kembali di 0218236543. Naam. Ya, Assalamualaikum Masih terputus, kita angkat untuk kembali pertanyaan pendengar dan pemirsa kita Dan sudah banyak sekali masuk pertanyaan dari pesan singkat di meja kami Ada pertanyaan Bapak Rahmat di Lubuk Linggau yang bertanya Ustadz adakah anjuran dari Nabi SAW Ketika selesai berdoa, maka kita mengusapkan kedua tangan kita ke muka kita. Ustaz, mohon penjelasan dari hal ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak di Lubuk Linggau, Sumatera. Dan semoga kita mendapatkan selalu petunjuk untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Nawawi, rahimahullahu taala, pernah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Ankhar bahawa para ahli fikih menganjurkan setelah berdoa untuk mengusap wajahnya. Akan tetapi anjuran ini belum ada dalil. Akan tetapi anjuran ini belum ada dalil. Maka kita mencukupkan beribadah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya anjuran tersebut hanya sebatas anjuran yang tidak ada dalilnya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu aleykum. Nah, baik terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Demikian pendengar dan pemirsa di Lubuk Linggau semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya untuk penelpon kembali kami coba sapa dan kami coba angkat di 02182365436. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Ibu Muslim Jendoro. Silakan Ibu. Begini Ustaz, saya dulu punya uh, anak tapi keguguran. Saya tidak tahu berapa bulan, cuma udah berupa daging. Iya. Hal daging Terus saya itu mendoakan dia. Apa benar bangga katanya orang? Orang itu mesti belum berupa bayi kok didoakan gitu. Cuman saya kasihan banget Ustaz. Iya. Terus kedua, apakah kalau memang itu sudah artinya besok-besok di akhirat saya bisa ketemu ndak? Iya. Nah, Baik ya bukan. Terima kasih bersama. ibu. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih ibu yang dijembar atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan. Silakan Ustaz Ya, Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih ibu kepada Ibu yang di Jember yang bertanya Semoga ibu diberikan Ketabahan Kemudian diberikan pahala yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas Apa yang sudah ibu dapatkan Dari musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada seorang manusia Dan Eee uh, Berharap pahalah, berharap pahalalah dari itu, karena bagaimanapun seorang yang mendapatkan musibah maka itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu Wataala, kemudian itu pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu Wataala, kemudian itu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu Wataala, kemudian itu adalah sebuah ujian yang merupakan wajib didapati oleh seorang muslim ketika dia mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebesar pahala sebesar itu pula sebesar uh, ujian sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan adapun perkara bahwa bolehkah saya mendoakan uh, daging yang sudah keguguran tadi yang itu adalah sebenarnya asal muasal janin maka wallahu alam kalau seandainya daging tersebut memang sudah melewati masa ditiupkan ruh padanya maka pada saat itu tidak mengapa dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut nantinya pemberi syafaat bagi ibunya pada hari kiamat Allah taala. Itu yang bisa saya jawab. Nah. terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan dan demikian untuk Ibu di jember tadi semoga bermanfaat. Kita masih memberikan kesempatan untuk penelpon dan yang ketiga, kesempatan berikutnya silakan 0218236543 kami buka kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak, Bapak Rashid, di Rashid di Jakarta, Jakarta. Ahlan Silakan Pak Rashid ke pertanyaan Assalamualaikum Pak Ustadz eh, Assalamualaikum Begini Pak Ustadz kan tadi, kan tadi dijelaskan ketika kita berdoa mengangkat tangan itu Allah akan malu ketika tidak mengabulkannya Nah ini bagaimana mensinergikan atau mengkolaborasikannya dengan doa ketika sujud Kan pada saat sujud itu sedekat-dekat hamba dengan Allah Atau bagaimana memilah-milah doa apakah ada ketika sujud itu yang doanya seperti ini Dan ketika di luar sholat seperti ini yang mengangkat tangan tadi kan kalau sujud tidak mengangkat tangan itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz ketika saya datang ke masjid e, waktu sudah mepet artinya kalau mau sholat tahiyatul masjid tidak cukup. Nah pada saat itu saya berdiri saja. Nah apa bagaimana ketika kita berdoa berdiri itu kan doa yang diijabah itu antara ajan dan inkomat. Sementara kan ini hal-hal yang tidak umum, misalnya kalau kita berdiri kemudian mengangkat tangan, jadi masyarakat kan sama sekali duduk pun tidak ada yang berdoa. Nah apalagi misalnya pendiri itu berdiri Pak ya. ha, Terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Rasij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan saya untuk menjawab dan memberikan uh, ulasan dari pertanyaan Pak Rasij. Bismillah, ya. bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan kepada Bapak Arsyid yang ada di Jakarta. Semoga kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawabannya yaitu seorang yang dia mengetahui hadis tentang keutamaan mengangkat tangan tatkala berdoa, maka Allah akan malu mengabulkannya dengan tangan hampa. Kemudian juga keutamaan berdoa tatkala sujud. Maka di sini bukan berarti terjadi pertentangan Bapak Arshid dan juga para pemirsa sekalian. Tetapi di situ adalah salah satu keadaan-keadaan yang seorang hamba berdoa kepada Allah. Ada keadaan-keadaan yang dikabulkan. Ada adab-adab. Kemudian kelakuan-kelakuan Tadkala berdoa tersebut dikabulkan oleh Allah Jadi jangan dianggap itu sebagai pertentangan Kapan Bapak Rashid berdoa kepada Allah Tadkala sujud maka perbanyaklah doa Kapan kita berdoa di luar sujud Dengan mengangkat tangan Maka mengangkat tanganlah Tadkala berdoa Jadi tidak ada pertentangan di situ Adapun kalau seandainya ditanya Apakah doa yang pantas untuk dibaca Tadkala sujud maka jawabannya yang paling bagus adalah doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi Wasallam wa ala tatkala sujud Iaitu seperti misalkan Allahummaghfirli dzanbi kullahu diqahu wa awwalahu wa akhirahu wa, wa sirrah itu doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud kemudian juga mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini maka di sana sudah terdapat bacaan-bacaan yang uh, dari hadis-hadis yang sahih yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud itu paling baik bacaan doa yang dibaca tatkala sujud. Kalau ingin menambahkan tatkala sujud seseorang ingin menambahkan dia eh, apa namanya doa di selain yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka diperbolehkan baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang paling utama. Ya, Tatkala kita sujud maka berdoalah dengan doa doa seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua kita masuk masjid mungkin waktu iklamah sebentar lagi maka bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau memang tidak sanggup atau tidak ada waktu untuk mengerjakan solat tahiyatul masjid maka kita berdiri kemudian tidak mengapa kita mengangkat tangan? Kalau seandainya nanti ditanya maka ini merupakan pelajaran Dan ini merupakan cara berda'wah Di tengah kaum muslim Bahawa berdoa tatkala Di antara dua sujud Itu termasuk yang dianjurkan Baik dalam keadaan duduk Ataupun keadaan berdiri Wallahu Wallahu'alam nah. Yang saya sampaikan Demikian untuk Bapak Rasid di Jakarta Untuk selanjutnya Kita angkat pertanyaan Yang datang dari eh, Pendengar kita di Kalimantan Tengah yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya apabila kita meminta doa Untuk kedua orang tua kita dengan orang terdekat kita Agar berumur panjang Ustaz Apakah diperbolehkan demikian Hanya berumur panjang saja doa yang kita panjatkan Terima kasih atas jawaban dan nasihat, Ustaz Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al Terima kasih atas pertanyaannya Dari penanya yang ada di Kalimantan Tengah kalau tidak salah Dan semoga kita senantiasa diberikan Orang tua yang apabila mereka Masih hidup dibimbing dalam ketaatan Dan apabila mereka meninggal Diberikan husnul khatimah Dan apabila mereka Di dalam alam barzakh dan di akhirat Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Kemudian jawaban akan hal itu adalah tidak mengapa kita mendoakan orang tua kita agar memiliki panjang umur Karena dengan panjang umur tersebut seseorang bisa beramal ibadah yang lebih panjang Beramal ibadah yang lebih maksimal Mungkin punya kesalahan-kesalahan yang telah lalu maka bisa diperbaiki dengan panjang umur ini akan tetapi akan lebih baiknya kalau seandainya dia berdoa panjangkanlah umur kedua orang tua saya dalam kebaikan dalam ketaatan dalam ketakwaan ini yang lebih baik wallahu alam nah baik Ustaz terima kasih atas jawaban dan nasihatnya ada pertanyaan yang penting untuk kami ajukan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama dan asalnya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya masih merasa malas untuk berdoa karena saya merasa belum pantas dan belum banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar apa yang saya rasakan dan bagaimanakah solusi yang terbaik untuk saya? Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka saya saya ucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dan semoga yang bertanya diberikan petunjuk oleh Allah untuk diangkat kemalasannya Sehingga semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan penanya menyebutkan bahawa saya malas untuk beribadah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disebabkan karena saya merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Maka pertanyaan, pernyataan seperti ini dan pemikiran seperti ini adalah merupakan trik-trik syaitan mengganggu manusia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Maka syaitan tidak ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Ad-doa huwa la ibadah. Inti ibadah adalah doa. Ibadah yang paling agung adalah berdoa bahkan keseluruhan sholat yang kita kerjakan 17 kali sehari. Itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keseluruhan sholat dari mulai takbiratul ihram kemudian sampai salam itu adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan bahwa seorang ketika merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah. Ini salah satu trik iblis mengganggu manusia. Yaitu agar dia tidak beribadah kepada Allah, bahkan tidak beribadah dengan ibadah yang paling disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Leis Shayun Akram Al Allah Min Doa. Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dari ibadah-ibadah apapun dibandingkan doa." Maka sekali lagi saya ulangi. Ketika anda merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah. Maka itu sebenarnya trik iblis. Mengganggu anda untuk tidak berdoa. Dalam artian mengganggu anda agar tidak beribadah e, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. E, untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Maka perasaan tidak pantas berdoa kepada Allah. Ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang tidak orang merasa banyak dosa, tidak pantas berdoa, kemudian dia tidak berdoa. makanya tidak ada dalilnya. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berdoa. Dan diancam dengan siksa ketika tidak berdoa. Kenapa demikian? Karena Allah menunggu doa kita. Ya. Ya. Wakola Rob buku modalunya astaji bilaku Rob kalian berfirman berdoalah kalian kepada aku lihat di sini berdoalah kalian semua dari kita ya jangan ada perasaan saya tidak pantas saya merasa pantas untuk berdoa kalau seandainya perasaan seperti itu ada lalu siapa yang pantas untuk berdoa kepada Allah dan ukuran pantas tidak pantas itu diukur dari apa apakah diukur dari sedikit besar atau banyaknya maksian kalau seandainya diukur dari sedikit atau banyaknya maksiat, maka tidak ada yang pantas untuk berdoa kepada Allah. Karena kebanyakan manusia melakukan kesalahan. Kublu bani'ah dan makrof. Setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menunggu doa kita. Anda merasa pantas atau tidak pantas, tetaplah berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat berharga yang saya sampaikan Demikian pendengar yang menyampaikan pertanyaan Kita kembali masih dari pesan singkat Ada pertanyaan dari pendengar kita di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang bertanya Ustaz mengenai masalah penyakit yang saya derita saat ini Mohon nasihat dan penjelasannya Bagaimanakah bentuk doa yang terbaik ketika saya menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh mohon nasihat dari hal ini Ustadz agar uh, sakit yang saya derita menjadikan uh, saya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih iya jazakumullah khairan kepada penanya kalau tidak salah tadi dari pelabuhan Ratu dan semoga saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah. Allahumma Rabban nas muhibil baks, anta shafi la shifa illa shifa, shifaan la yugadiru sakman walla Semoga disembuhkan oleh Allah swt penyakitnya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit dari penyakit yang menyiksa. Maka saya katakan kepada ...seorang yang diberikan penyakit oleh Allah SWT... ...dan tak kunjung sembuh... ...maka yang pertama bersabarlah kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu... ...yang lebih berharga diberikan oleh Allah... ...kepada seorang hamba yang sedang diuji oleh Allah... ...dibandingkan kesabaran. Dan Allah SWT... ...akan menyempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar. Tidakkah anda ingin dipuji oleh Allah maka bersabarlah. Tidakkah Anda ingin mendapatkan rahmat dari Allah tatkala diuji oleh Allah, maka bersabarlah. Dan tidak akan tidakkah Anda ingin mendapatkan petunjuk dari Allah tatkala diberikan penyakit oleh Allah, maka bersabarlah dengan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyirish-shabirin <tuhat> alladzina idza asabat-hum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaiika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaiika hum muhtadun Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya nya merekalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Siapa kita sampai dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat Bukan uh, itu kita tidak dapatkan kalau bukan karena sabar atas penyakit. Maka lah yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat dan petunjuk. Tiga keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada amal ibadah apapun dalam satu ayat, kecuali untuk orang-orang yang sabar. Maka lah mendapatkan musibah. Maka bersabarlah. Yang kedua, saya nasihatkan dan saya sarankan kepada orang yang ditimpa penyakit dan belum kunjung sembuh maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dengan penyakit tersebut Anda dihalangi untuk mengerjakan maksiat. Anda dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah mungkin dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa penyakit tersebut. Anda diberikan petunjuk untuk senantiasa menada datang di saat orang-orang lupa menada datang. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menada datang. Ibadah yang sangat agung yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Setelah orang-orang malas berdoa kepada Allah. Putus asa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Bersyukur anda diberikan nikmat. Dari sisi mana bersyukurnya? Mungkin, eh, Afwan, bersyukur anda diberikan penyakit. Dari sisi mana bersyukurnya? Dari sisi mungkin dengan penyakit tersebut. Anda terhalangi dari berbuat maksiat dengan mata. Dengan lisan, Dengan telinga. Dengan kaki. Dengan tangan. Yang kedua bersyukurlah kepada Allah. Mungkin dengan penyakit tersebut. Yang belum-belum sembuh. Anda tetap menadah kedua tangan. Memohon rahmat. Mengerjakan amal ibadah yang paling disukai oleh ya Allah. Mengerjakan amal ibadah yang apabila tidak dikerjakan dimurkai oleh ya Allah. Tak kalah orang-orang malas berat Kemudian yang ketiga, yakini Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Pernah Rasul SAW melihat seorang ibu ini, Ibu-ibu memeluk me anaknya. Kad anaknya di tengah jalan, takut anaknya diinjak-injak orang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allah Arhamu diibadhi, minha diibadhi." Artinya Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu tersebut, seorang ibu tersebut yang sangat kasih sayang terhadap anaknya. -anak. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. nya tatkala Anda diberikan itu, yakinlah di belakang sana ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Wa lillahi al Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan tersebut. Wallahu aalam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat kepada harga Untuk pendengar kita di Pelabuhan Ratu Semoga bermanfaat pula untuk pendengar dan pemirsa Serta kita semua yang menyimaknya Dan saat pertanyaan dari pendengar kita tadi adalah pertanyaan penutup Karena waktu yang terbatas Mohon Ustaz memberikan ikhritam untuk pertemuan kita Di pagi menjelang siang hari ini, silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya ingin mengatakan Doa anda ditunggu oleh Allah untuk apa? Anda kemudian malas berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.